Привіт, дорогі слухачі! Рада бачити вас на ютуб-каналі «Домашня бібліотека». Сьогодні пропоную вам прослухати аудіоверсію книги «Джордж Клейсон. Найбагатший чоловік у Вавилоні». Передмова. Добробут усього народу залежить від фінансового достатку кожного громадянина. У цьому виданні йдеться про власні успіхи кожного з нас. Успіх – це досягнення мети власними зусиллями і уміннями. Ключем до успіху є правильна підготовка до втілення своїх задумів. Мудрість наших вчинків – це результат мудрості наших думок. А думки не що інше, як розуміння. Цю книжку «Порад, що врятують від худого гаманця» назвали посібником з фінансової кмітливості, І справді саме такою є її мета – надати тим, хто прагне фінансового успіху, можливості розгадати секрет на громадження капіталу його збереження і змусити капітал працювати на себе. На сторінках, що ви читатимете, ми перенесемось у Вавилон, колиску головних фінансових законів. Нині це загальновизнані принципи, якими послуговується весь світ. Новим читачам автор щиро бажає того, про що завзято розповідають люди по всій Америці, які вже прочитали книжку. Нехай її сторінки надихнуть вас, примножувати кошти на банківських рахунках приведуть до ще більших фінансових успіхів і допоможуть розв'язати складні особисті негаразди з фінансами. Автор, використовуючи нагоду, дякує тим діловим людям, що так часто переповідали ці притчі своїм друзям – родичам, співробітникам і партнерам – не існує більшої подяки, аніж та, що нею є підтримка практиків, яким сподобались твої поради, адже вони самі проторували шлях до великого успіху, використовуючи принципи, викладені в цьому виданні. Вавелон став найзаможнішим містом стародавнього світу, тому що його жителі були найбагатшими людьми своєї епохи. Вони розуміли цінність грошей, тож застосовували розумні фінансові принципи, щоб нагромаджувати, зберігати і примножувати статки. Вони забезпечили собі те, до чого ми прагнемо всі заможні майбутні. Джордж Клейсон. Чоловік, що прагнув золота. Банзір, вавилонський майстер з виготовлення колісниць, був дуже засмучений. Сидячи на низькому мурі маєтку, він сумно споглядав свій простенький будинок і відчинену майстерню, де стояла майже завершена колісниця. З прочинених дверей час від часу визирала його дружина. Бачив, що вона крадькома поглядає на нього і розумів, що торба з їжею майже спорожніла, тож йому треба завершувати колісницю, стукати й рубати, полірувати й фарбувати, туго натягувати шкіру на ободи крісел, щоб віддати товар багатому замовнику та отримати від нього гроші. Однак цей кремезний м'язистий чоловік мляво сидів на мурі, його думки ніяк не залишало питання, на яке в нього не було відповіді. Спекотне тропічне сонце, звичне для долини і Євфрату, безжально пекло своїм промінням. Краплі поту з чола непомітно стікали та губились в густому волоссі на грудях. За його будинком височили східчасті стіни королівського палацу. Неподалік, поділивши синє небо на опіл, височіла фарбована вежа храму Вала. У тіні цих величних будівель його простий будинок вбився серед багатьох таких самих або й ще й менш охайних. У цьому весь вавилон, суміш величів, блискучого багатства та глибоких злиднів, що безладно перемішались у межах могутніх міських стін. Якби він озирнувся, то побачив би, як тісниться колісниці і багатії, тягнучись вздовж дороги та змушуючи збиватись на узбіччя і взутих у сандалі купців. І босих жебраків. Навіть багатіям доводилось звертатися в канави, щоб звільнити шлях для довгих колон рабів. що несли воду для королівських справ. У кожного раба був важкий бурдюк з водою, призначеною для поливу висячих садів. Банзір надто захопився власними важкими думками, тож не чув і не помічав гомону великого міста. Лише звук струн знайомої ліри повернув його до реальності. Він озирнувся і побачив натхненне, усміхнене обличчя найкращого друга – музики Кобі. «Хай благословлять тебе, боги, своєю безмежною щедрістю, мій любий друже, старанно привітався він. «Однак, видається мені, що боги вже настільки прихильні до тебе, що працювати тобі не потрібно. Я радий, що тобі щастить. Якби мені таке щастя було, я би з тобою поділився, благаю, дай мені лише два шекелі з того, певна річ» вваженого гамінця, адже в іншому разі ти працював би в майстерні. Я віддам тобі їх після бенкету в аристократа, який відбудеться сьогодні ввечері. Ти засумувати за ними не встигнеш, а вони вже повернуться. Якби у мене було два шекелі, сумно відповів Банзір, я би їх нікому не позичив, навіть тобі, найкращому другові, адже вони були б моїм багатством, єдиним, що в мене є, а таке нікому не дають, навіть найкращому другові». «Що?» – вигукнув Кобі, роздивувавшись. «У тебе в гаманці ані шекеля, однак ти наче статуя. Сидиш на місці. Чому ж ти не завершуєш колісницю? Як інакше ти зможеш задовольнити свій благородний апетит? Друже, ти на себе не схожий. Де твоє новгамовне завзяття? Чи тебе щось гнітить? Чи боги наслали на тебе негаразди?» «Напевно, це боги мене мучать», – погодився Банзір. Це почалось з дурного сну, в якому я був багатієм. У мене на поясі висів наповнений монетами великий гаманець. Я без роздумів кидав шекелі жебракам, на срібні монети купував прикраси дружині, а собі все що за манеця. Я мав золоті монети і не переймався майбутнім, тож без страху витрачав срібло. Мене сповнювало неймовірне задоволення. «Ти не впізнав би мені свого друга, який так тяжко працює?» Мою дружину ти також не впізнав би. На її обличчі не було жодної зморшки, воно світилося від щастя. Воно знову стало тією усміхненою молодицею, якою була в перші роки нашого шлюбу. То гарний сон на правду, відказав кобі. Але чому через ті приємні почуття у вісні ти зараз сидиш ось тут, наче похмура статуя? А й справді чому? Бо коли я прокинувся і згадав, що у мене порожньо в гаманці мене охопило обурення. Поговоримо про це разом, бо, як кажуть мореплавці, ми з тобою вдвох пливемо в одному човні. Ми, дітьми, разом ходили до жерців навчатись мудрості. У юності в нас були одні й ті самі радості. Коли виросли, дуже таваришували. Ми були такими, як інші. І це нас не турбувало. Нас задовольняло працювати зранку до ночі та вільно витрачати зароблене. За минулі роки ми заробили багато монет. Але радості від багатства можемо бачити лише у вісні. Казна що? Чим ми відрізняємось від дурних овець? Ми живемо в найбагатшому місті світу. Навкруги нас стільки багатства, але ми з нього не маємо нічого. Попрацювавши пів життя, ти, мій найкращий друг, маєш порожній гаманець і кажеш, мені чи можна в тебе трохи позичити лише два шекелі до бенкету в аристократа сьогодні ввечері». Що ж мені на це відповісти? Чи сказати тобі, ось мій гаманець, усе, що в ньому, я рада розділю з тобою? Ні, визнаю, що в моєму гаманці так само порожньо, як і в твоєму. В чому річ? Чому ми не можемо нагромаджувати срібло й золото, щоб після витрат на їжу й одяг ще щось залишалось? Згадай на наших синів, продовжував Банзір, чи не йдуть вони нашими слідами? Чи варто їм та їхнім родинам, їхнім синам та родинах їхніх синів? Це життя прожити посеред золотих скарбів, однак ласувати, як ми, кислим козячим молоком і кашею. «Ще ніколи за роки нашої дружби це такого не казав Бандзіри», – замислено промовив Кобі. «Ніколи, за роки, що минули, я так не думав. З раннього ранку до пізнього вечора, коли вже бракувало сил, я робив найкращі колісниці, на які тільки спроможна людина». Я з доброти своєї сподівався, що колись боги відзначать мою сумлінну працю і подарують мені великий достаток. Цього вони так і не зробили. Нарешті я зрозумів, що вони його ніколи мені не подарують, через те на серці смуток. Я хочу бути багатим, хочу мати землі та худобу, гарне убрання та монети в гаманці. Я готовий працювати на це, віддаючи всі сили, усю управність рук, весь свій розум, але я хочу отримувати чесну винагороду за працю, що з нами не так». Знову тебе запитую, чому ми не заслуговуємо на справедливу частку того добра, що його вдосталь мають власники золота, на яке його й купують? Якби знати, відповів хобі, я задоволений не більш ніж ти. Заробіток, що мені дає ліра, швидко зникає. З часто мені доводиться щось спланувати, вигадувати, щоб родина не голодувала. У моїх грудях живе сильне бажання мати ліру таких розмірів, щоб вона грала ту музику, яку я чую подумки. З таким інструментом я грав би таких витончених мелодій, що й сам цар не чув. Ти повинен мати таку ліру. Нема людини всьому Вавилоні, яка вміла б грати милозвучніше, так, щоб сподобались не тільки цареві, але й самим богам. Але ж як тобі знайти таку ліру, коли ми обидва бідні, наче царські раби? Чуєш дзвіночок, то вони йдуть». Банзір вказав на довгу колону напівоголених мокрих від поту водоносів, що на йшли з річки вузькою вулицею вгору. Кожному ряду було по п'ятеро рабів. Вони згинались під вагою бурдюків з водою. Їх веде статечний чоловік. Кобів вказав на раба, який мав дзвіночок, і йшов попереду інших без цігаря. Очевидно, що в себе в країні він був видатний. У цій колонії багато гарних людей, погодився Банзір. Таких гарних, як і ми з тобою. Високі блондини з півночі, жартівливі негри з півдня. Маленькі засмаглі люди з сусідніх країн. Усі вони разом йдуть з річки до садів туди й назад. Щодня, щороку. У їхньому житті не буде щастя. Солома замість ліжка і каша з грубих зерен за їжу. Пожаліться і бідних створінь, Кобі. Я їх Жалію, одначе ти мені показав, що ми набагато краще живемо, хоч і звемося вільними людьми. Така є правда, Кобі. Хоч як про неї гірко думати, ми не хочемо рік у рік жити рабським життям. Праця, праця, праця. І все це ні до чого. Можемо дізнатися, як статки нагромаджують інші, як вони живуть, запитав Кобі. Можливо, є якийсь секрет, який ми відвідаємо, якщо запитаємо тих, хто знає замислено мову Бонзир. Цього дня, згадав Скобі, я приходив повз нашого давнього друга Аркада, що саме їхав на своїй золотій колісниці. То ось, що маю сказати, він не відвів очей від моєї скромної постаті, як зробив би багато хто з його достатком, бо вважає, що має на це право. Навпаки, він помахав мені рукою так, щоб всі перехожі бачили, що він вітається і дарує свою усмішку музиці Кобі. Кажуть, що він найбагатший чоловік у Вавилоні, відповів Банзир. «Такий багатий, що народ, каже, наце цар просить у нього допомоги золотом у скарбничих справах», – сказав Кобі. «Такий багатий», – перервав його банзір, – «що якби я стрів його вночі без світла, то руками спершу торкнувся б його товстого гаманця». Дурниці, не погодився Кобі. «Людське багатство вимірюється не гаманцем, що носиш з собою. Товстий гаманець швидко порожніє, якщо його не наповнює потік з золотом». Аркада такий дохід, що постійно набиває йому гаманець, хоч би він і витрачав своє добро з великою щедрістю. «Направду, гріч у доході», – вигукнув Банзір. «Хотів би я мати дохід, що наповнюватиме мій гаманець, коли сиджу ось тут на мурі або подорожую до далеких країв. Напевне, Аркад знає, як треба заробляти гроші. Як гадаєш, чи зможе він це пояснити так, щоб навіть я не дуже тямущий зрозумів?» «Мені видається, що він передав свої знання синові Номазіру», – відповів Кобі. Чи не Номазір потім поїхав у Ніневію і став без допомоги батька одним з найбагатших городян? Принаймні, так розповідали у трактирі. Кобі ти мене наштовхнув на незвичну думку, в очах Банзіра Зажевріли нові вогники. Ніхто не візьме грошей за пораду для свого доброго друга, а Аркад завжди такий був». Це нічого, що в наших гаманцях порожньо, як у торішному соколиному гнізді. Це не має стати нам на заваді. Ми втомили жити без золота посеред багатства. Ми маємо стати заможними. Ходімо до Аркади і запитаємо в нього, як нам збільшувати свої доходи. «Ти говориш справжнім натхненням, банзіри». Завдяки тобі я дещо розумію по-новому. Я тепер розумію, чому в нас не було багатства. Ми його ніколи не шукали. Ти терпляче працював і майстрував найміцніші колісницю у Вавилоні. До цього ти докладав усі свої сили, тому саме в цьому маєш успіх. І завзято намагався майстерно грати на лірі я. І це мені вдавалось. Ми домагалися успіху в тому, на що поклали всі сили. Боги були б не проти, щоб ми так і жили. Зараз же, нарешті ми бачимо світло таке сильне, наче посвід сонця, що сходить. Воно кличе нас дізнатись більше про те, як жити багатше, і з новим розумінням ми знайдемо гідні шляхи справдити наші бажання. «Ходімо до Арката сьогодні», – закликав Банзір. «А ще можна запросити наших друзів з дитинства, що живуть не краще за нас, щоб він із ними поділився мудрістю». Ти ніколи не забув про друзів, Бензіри, тому в тебе їх безліч буде так, як ти скажеш. Ходімо сьогодні разом із ними. Найбагатший чоловік у Вавилоні У стародавньому Вавилоні жив дуже заможний чоловік на ім'я Аркад. Своїм незліченним багатством він славився по всіх усюдах. Відома була й його щедрість – Аркад був великий благодійник, щедро ділився з родиною, не жалкував грошей, однак щороку його статки збільшувались швидше, ніж він встигав їх витрачати. Якось до нього завітали друзі молодості і спитали, тобі Аркаде поталанило більше, ніж нам. Ти став найбагатшим чоловіком у всьому Вавилоні, а ми боремось за існування. Ти носиш найкраще обрання, на твоєму столі екзотичні страви, а ми задовольняємось тим, що наші рідні хоч трохи пристойно обрані і не голодні. Колись одначе ми були рівні. У нас був один вчитель, ми грали в одну і ту саму гру. Ані в науці, ані в іграх ти не був кращий за нас. Увесь цей час ми були такі ж порядні громадяни, як і ти. Нам видається, що ти не працював більше чи завдятіше, «Чому ж тоді мінлива доля обрала тебе? Чому подарувала тобі радощі життя, обділивши нас, хоч ми так само на них заслуговуємо?» Вислухавши ці слова, Аркад заперечив. «Якщо за роки, що минули, з нашої юності ви нічого не надбали, це тому, що ви не змогли навчитись законів, нагромадження багатства або їх не помічаєте. Мінлива доля – то зла богиня, вона нікому не робить добра». Навпаки, руйнує життя, може, кожного, кому дарує незароблене золото. Вона робить із таких щасливців розпусних марнотратників, які швидко кидають на вітер усе, що в них було, а залишаються стягарем непомірних апетитів і бажань, які вони не в змозі задовольнити. Буває і так, що люди, до яких прихилилась доля, стають скнарами і приховують багатство, бояться його втратити, бо знають, що не зможуть заробити його знову. До того ж, вони бояться крадіїв і прирікають себе на порожнечу потаємніми стражданнями. Мабуть, є й інші, вони можуть нагромаджувати незароблене золото та при цьому надалі бути щасливі й задоволені, їх, однак, так мало, що я лише про них чув від людей. Згадайте тих, хто раптом отримав багатство в спадок, і зважте, чи маю я рацію. Аркадові друзі визначили, що так і є з тими їхніми знайомими, які успадкували великі статки. Вони гаряче попросили його розповісти, як він досягнув достатку, тож Аркад продовжував. У молодості я дивився довкола і бачив речі, що приносять щастя і задоволення. Я збагнув, що багатство збільшує силу цих речей. Багатство – це сила, і з ним багато чого стає можливим. Можна прикрасити домівку найкращим оздобленням. Можна рушити кораблем до віддалених морів. Можна насолоджуватися делікатесами з далеких країн. Можна купувати прикраси у майстра золотої справи чи шліфувальника каменів. Якщо ти багатий, можна навіть будувати могутні храми на честь богів. Усе це та багато іншого дарує задоволення і втіху. Коли я це зрозумів, то вирішив, що заберу свою частку доброго, що є в житті. Не стоятиму осторонь і заздрістю споглядаючи, як цим насолоджуються інші. Я не задовольнюся пристойним і дешевим одягом. Я не погоджуюсь на життя бідної людини, навпаки, я стану гостем на бенкеті обранців долі. Як ви знаєте, я син простого торговця. У сім'ї нас було багато сподівань на спадщину. У мене не було, та й особливою мудрістю доля мене не обдарувала. Як ви дуже слушно сказали. Через це я вирішив, що для здійснення моїх бажань мені знадобляться час і навчання. І якщо говорити про час, то кожна людина його має вдосталь. Кожен із вас вже прожив достатньо, щоб збагатитись, однак ви, ви знаєте що похвалитися можете лише гарними родинами, якими справді можете пишатись. Що ж до навчання, то чи не казав нам наш мудрий вчитель, що наука буває двох видів – те, що ми вчимо і знаємо, і те, що допомагає нам дізнаватись про невідоме. Тому я вирішив дізнатися, як нагромаджувати багатство, а після цього поставити це за мету та справжді до неї йти». Врешті-решт, чи нерозумно насолоджуватись життям, поки ми ходимо під яскравим сонцем? Нам це випаде достатньо смутку, коли ми відійдемо в темряву по той біччя. Я влаштувався писарем до міського архіву і щодня довгими годинами писав на глиняних табличках. Так працював я тиждень за тижнем, місяць за місяцем, але заробітком похвалитись не зміг. Усе, що заробляв, я витрачав на їжу, одяг, каяття перед богами та ще бозно на що, втім, рішучість мені не полишала. Якось лихвар Алгаміш прийшов у магістрат і замовив список дев'ятого закону. Він сказав так, мені він потрібен за два дні, якщо порешся вчасно, отримаєш два мідяки». Я тяжко працював, однак закон був довгий, і коли Алгаміш повернувся, робота ще тривала. Він розлютився, і якби я був його рабом, то відлупцював би мене. Однак, знаючи, що городничий не дозволить мене скривдити, я не боявся, тож сказав Лихвареві, «Алгаміш, ви дуже заможний, навчіть мене, як до такого дійти, а я писатиму на глині всю ніч, а зі сходом сонця завершу список». Він усміхнувся мені та відповів, «Дивино, який плутяга». «Але так і зробимо, згода». Тієї ночі я писав на глиню. У мене боліла спина через смурід від гноту, розболілась голова і очі вже ледве бачили. Проте, коли Алгаміш вранці повернувся, табличка була зроблена. А тепер, сказав йому я, розкажіть, що обіцяли. «Ти виконав свою частину угоди, сину мій», – лагідно промовив він до мене. «А я готовий виконати свою. Я розкажу тобі, що ти хочеш знати, бо я старішаю, а старий язик любить потеревенити». Коли юність дозріває до порату старих уже є мудрість років, однак дуже часто молодість, думаючи, що старість знає лише мудрість минулих днів, не отримає з неї зиску. Запам'ятай, сьогодні сонце світить так само, як при народженні твого батька, і світитиме так само, коли твій останній онук відійде в небуття». «Юні думки», – продовжив він, – «це яскраві вогні, що, наче метеори, зачасто освітлюють небо, а стара мудрість ніби на рухомі зорі, що стоять так, що моряки можуть вести за ними свої кораблі. Добре, запам'ятай, що кажу тобі, а інакше не збагнеш істину, яку я відкрию, та подумаєш, що дарма працював цілу ніч». Потім він хитро глянув на мене з-під кудлатих брів і промовив тихо і виразно – я знайшов дорогу до багатства, коли вирішив, що частка заробленого належить мені. Так ти й робитимеш. Він далі пронизав мене очима та нічого не сказав. Це все, запитав я. Цього виявилось достатньо, щоб серце вівчаря стало серцем лихваря, відповів він. Але ж усе зароблене належить мені чи не так, спитав я. Аж ніяк, відповів Алгаміш. Чи не платиш ти гроші садівникові, зуттяреві? Чи не купуєш за гроші їжу? Чи можеш прожити у Вавилоні, не витрачаючи грошей? Чи можеш показати щось з того, що зро... заробив минулого місяця? А то дурню, ти платиш усім, окрім себе. Ти нерозумний, бо працюєш на інших. Ти нічим не відрізняєшся від раба, який працює на господаря за їжу та одіж. Якби ти залишив собі десятину із заробітку, скільки в тебе накопичилося б за 10 років? «Моє знання арифметики мені не зрадило, тож я відповів – річний заробіток». «Це лише пів правди», – заперечив Алгаміш. «Кожна золота монета, яку ти зберігаєш, – це твій раб, це що працюватиме на тебе. Кожен зароблений ним міддяк – це його дитина, що також може заробляти тобі гроші. Якщо ти станеш багатим, твої заощадження мають заробляти тобі гроші так само мають чинити їхні діти» всі вони разом мають дати тобі той достаток, якого ти так прагнеш. Ти можеш думати, що я обманюю тебе, хоч ти й працював цілу ніч, продовжив він. Та я насправді плачу тобі в тисячу разів більше, якщо в тебе стане розуму осягнути істину, яку я тобі пропоную. Частка заробленого належить тобі. Вона має становити не менш як десятину, скільки ти не заробляв би. Вона може бути більшою настільки, наскільки ти можеш собі дозволити». «Спершу плати собі. Не купую кравця чи шевця більше, ніж потрібно. Адже тобі треба мати вдосталь грошей на їжу. Благодійність і каяття перед богами. Багатство, як дерево, воно зростає з малого носіння. Перший мідяк, що ти заощадив – це та насінина, з якої виросте твоє дерево багатства». Що швидше ти посадиш її в землю, то швидше ростиме твоє дерево. Що сумлінніше ти його плекатимеш і поливатимеш, то швидше тішатимешся в його затінку». Сказавши це, лихвар взяв свої таблички і пішов. Я багато розмірковував над його словами. І мені здалося, що він має рацію, тож я вирішив спробувати. Щоразу, коли мені платили, я брав один мідяк з десяти і ховав його. «Дивина, але коштів у мене було не менш, ніж раніше. Без цього мідяка мало що змінилось, мої заощадження зростали, і часто я відчував спокусу витратити їх на якісь гарні речі, що їх пропонували торговці, які на верблюдах і кораблях приїжджали з фініканської землі. Однак я чинив розумно і не піддався спокусі». Через рік після зустрічі з Алгамішем він прийшов до мене знову і спитав, «Сину, чи платив ти собі цього року хоча б десятину заробітку?» «Так, вчитель», – гордо відповів я. «Це добре», – відказав він, широко в мені усміхнувшись. «І що ти зробив з цими грошима?» «Я дав їх каменяреві Азмуру. Він сказав, що їде за далекі моря до Тіру. Там купуть мені рідкісні фінікійські коштовності. Коли він повернеться, ми продамо їх дорожче, а виторг розділимо». Кожен дурень має вчити, згаркнув Алгаміш. Та як можна довіряти каменяреві вибір коштовностей? Чи пішов би ти до нього, щоб спитати про зорі? Ні, готовий свою туніку закласти на те, що ти пішов би до астролога, якби лише в тебе голова працювала. Свої заощадження, наче ти витратив, вирвав своє дерево багатства аж з корінням. Але посади інше дерево, спробуй ще раз». А наступного разу, коли тобі потрібна буде порада для вибору коштовності, йди до ювеліра. Якщо захочеш дізнатися про овець, йди до вівчара. Порада – це те, що роздають безкоштовно, однак пильнуй, щоб прислухатись лише до розумних порад. Той, хто слухає поради стосовно своїх заощаджень від неосвідчених в цьому людей, своїм гіршим зарплатить, щоб довести, що їхні поради хибні. Сказавши це, Алгаміш пішов. Сталося так, як він предрікав. Фінікійці-негідники, вони продали Азмурові нічого не варті, шматочки скла схожі на коштовності. І все ж я зробив, як навчив Агламіш. Знову почав відкладати кожний десятий мідяк. Це вже було неважко, бо я це собі взяв за звичку. Минуло ще 12 місяців, Алгаміш завітав у кімнату писарів і звернувся до мене. «Які в тебе успіхи з того часу, як ми бачились в останнє?» «Я чесно платив собі», – відповів я, – «а заощадження дав Агарові, що робить ще ти. Він купує на них бронзу, а що четвертого місяця платить мені ренту. Це добре, що ти з нею зробиш?» «Я влаштував щедрий банкет з медом, гарним вином та запашною випічкою. Ще купив собі багряну туніку, а колись куплю молодого віслюка, щоб на ньому їздити». На це Алгаміш засміявся. «Ти ж поїдаєш дітей своїх заощаджень. Як ти після цього очікуєш, щоб вони на тебе працювали? І як вони принесуть своїх дітей, які теж працюватимуть на тебе? Спочатку набери собі армію з золотих рабів, а потім вже насолоджуйся безліч щедрих бенкетів, без жалкувань». Так сказав Алгаміш і пішов собі. Я не бачив його два роки. Коли він повернувся, на його обличчі було повно глибоких зморшок, а оті вже не добачали... «Бо він сильно постарішав, він сказав мені. Аркади, чи досягти того багатства, до якого прагнув?» «Не всього, чого хотів, відповів я, але дещо в мене є. Воно дає мені гроші, а з цих грошей я маю ще більше. Ти й досі дослухаєшся до порядка каменярів. Якщо справа стосується каменярства, їм можна вірити», – на розгубившись, відказав я. Аркаде, продовжив Алгаміш, ти добре засвоїв науку. Спочатку звик жити на менші кошти, ніж заробляв. Потім ти навчився йти за порадою лише до тих, хто з власного досвіду знає, що порадити. Врешті-решт змусив золото працювати на тебе. Ти навчився заробляти гроші, нагромаджувати і використовувати їх. Це означає, що ти можеш обійняти відповідальну посаду. Я вже старий, мої сини лише й думають про те, як тринкати гроші. А заробляти не хочуть. У мене багато володінь, та я боюсь, що сам усе не потягну. Якщо ти поїдеш у Ніпур і наглядатимеш там за моїми землями, я зроблю тебе співвласником, і ти отримаєш частину моїх статків. Так я поїхав у Ніпур і почав наглядати за земельними володіннями Алгаміша, яких там було безліч, поза як я дуже прагну працювати і знав три закони успішного управління багатством – я зміг значно збільшити вартість його статків. Мої справи йшли неабияк добре, а коли дух Алгаміша відійшов з цього світу в темряву, я справді отримав частку його багатства, що він заповів мені за законом. Так мовив Арката, коли завершив, то хтось з друзів сказав, тобі направду пощастило, що Алгаміш зробив тебе своїм спадкоємцем. Пощастило лише в тому, що мені закуртіло розбагатіти ще до того, як я зустрів його. Чи не доводилось я серйозність свого наміру? Чотири роки, коли відкладав десятину від заробленого? Чи можете ви сказати, що рибалці щастить, якщо він роками вивчає звичку риб і знає, куди кидати сітку, залежно від напрямку вітру? Можливість богиня гордовита, вона не пенькається з тими, хто не готовий її зустріти». «У тебе була міцна сила волі, щоб продовжувати після того, як ти витратив на за рік. Це відрізняє тебе від інших», – сказав хтось. «Сила волі?» – вигукнув Аркад. «Яка ні синітниця. Гадаєте, що сила волі допоможе людині підняти вагу, яку й верблюд не підніме, чи тягар, товар, який не простягне її стадо биків? Сила волі – це лише непереборне прагнення дійти до мети, яку ти собі намітив. Якщо я намічаю собі завдання – Хоч яке другорядне, я виконую його до кінця. Як інакше можна бути впевненим, що я зможу зробити важливі речі? Якщо я говорю собі протягом ста днів, що «я йду мостом до міста, я братиму на дорозі камінчик і жбурлятиму його в струмок», так я і робитиму. Якщо на сьомий день я йтиму і забуду про це, то, як згадаю, не скажу собі завтра ж бурну два камінчики. Так, теж не можна. Я повернусь і кину камінь. І на двадцятий день я скажу собі, Аркади, це ні до чого. Навіщо тобі щодня пурляти камінь? Кань краще цілу жменю та й по всьому. Ні. Так я собі не скажу і цього не робитиму. Коли я ставлю собі завдання, то його виконую, так пильную, щоб завдання не були складними чи непрактичними, бо люблю відпочивати. Потім до Арката звернувся ще один друг. Якщо ти правду кажеш, а твої слова видаються слушними, то все дуже просто. Якщо ж так, то це могли б зробити всі люди, і багатства на всіх не вистачило б». Багатство росте, коли люди докладають зусиль, відповів на це Аркад. Якщо багатир будує собі новий палац, чи зникає золото, яким він за нього платить? Ні, частку має каменяр, частку робітник та художник. Усі, хто працює над зведенням палацу, мають з нього частку грошей. Але коли палац готовий, чи не коштує він усіх цих грошей? А земля, на якій він стоїть, чи не коштує вона більше за цей палац. А земля, що межує з палацом, чи не коштує вона більше через нього? Багатство зростає дивовижним чином. Ніхто не може провісти те, що воно закінчиться. Чи не звели фінікінці великі міста на голих берегах на те багатство, що отримали з морської торгівлі? «Що ж, тоді ти порадиш нам робити, щоб ми також розбагатіли?» – запитав чехтось друзями. «Роки минають, ми вже не молоді, а заощаджень у нас немає». Раджу вам скористатись мудрістю Алгаміша і сказати собі: "Частка заробленого належить мені". Кажучи це вранці, коли встаєте з ліжка, кажіть це вдень, кажіть у кажіть щогодини, щодня кажіть це собі, допоки ці слова не стануть перед вами вогняними літерами в небі. Вселіть у себе цю думку, заповніть себе нею. Потім визначте частку, яку вважаєте доцільною. Нехай вона буде не меншою за десятину. Відкладайте її, якщо потрібно, перегляньте для цього інші свої витрати. Однак спочатку відкладіть частку заробленого. Згодом ви усвідомите, як приємно мати скарб, що належить лише вам. Він зростатиме та спонукатиме вас до нових звершень. Вас приємно хвилюватиме нова радість життя. з дедалі душчим, зусильним ви зароблятимете більше, адже зі збільшеного доходу вам залишатиметься той самий відсоток. Потім навчіться робити так, щоб багатство працювало на вас. Зробіть його своїм рабом, нехай його діти та діти його дітей на вас працюють». Забезпечте дохід на майбутнє. Дивіться на досвідчених людей і не забувайте, що колись і ви такими будете. Тому вкладайте своє багатство дуже обережно, щоб його не втратити. Лихверські відсотки від прибутку це сирени, що співатимуть. З піпами хочуть ошукати непідготовлених, заманивши їх на скелі втрат і каяття. Подбайте також, щоб ваша родина була в достатку. Якщо боги покличуть вас до себе, задля захисту родини завжди можна влаштувати невеличкі регулярні виплати. Передбачливий чоловік не затягує з цим, очікуючи великої суми та таку слушну справу». Радьтеся з мудрими людьми, питайте порад у тих, хто щодня працює з грішми. Нехай вони убережуть вас від тієї помилки, що її припустив я, коли довірив гроші на розсуд каменяра Азмура. Невеликий та безпечний дохід – це значно краще, ніж ризик. Насолоджуйтесь життям, поки ви тут. Не перенапружуйтесь, не намагайтесь заощадити забагато. Якщо без напруження можете відкладати 10-ту частину заробленого, нехай так і буде. В усьому іншому живіть за доходами і не дозволяйте собі стати скнарою. Не бійтеся витрачати. Життя гарне і щедре, коли в ньому є гарні речі та джерела задоволення». Друзі подякували Аркадові та пішли. Хтось мовчав, бо брак уяви не дав зрозуміти почути. Хтось поставився до слів Аркада. Насмішкувато адже вважав, що такий багатій міг би й поділитися чимось більшим ніж просто парадою з давніми друзями, якими не по так поталанило. Однак у декого в очах з'явився новий вогник. Вони збагнули, що Алгамі ще разу повертався до кімнати писарів. Бо спостерігав, як людина поволі виходить з темряви на світло. Коли чоловік знаходив це світло, на нього чекало гарне місце. Його не можна було отримати одразу. Спочатку треба самому прийти до розуміння, щоб бути готовим скористатися можливістю. Ті, хто збагнув Аркатові слова, у наступні роки часто навідувались до нього, а він радо їх зустрічав. Давав їм поради та щедро ділився мудрістю, як це завжди залюбки роблять люди з великим досвідом. Він допоміг їм так вкласти жаощадження, щоб безпечно отримати добрий відсоток, не витративши гроші і не вклавши їх у справу, що не дає дивідентів. Ключовий момент в житті цих чоловіків настав тоді, коли вони зрозуміли істину, що від Агламіша перейшла до Аркада, а від Аркада до них. Частка заробленого належить вам». Сім засобів від худого гаманця. Славетне місто Вавилон відоме давно. Історія цього найбагатшого з усіх міст і його дивовижних схарбів доходить до нас крізь століття. Втім, Вавилон не завжди був таким. Своїми багатствами він завдячує своїм людям. Спершу їм довелось навчити багатіти. Колись добрий цар Саргон повернувся у Вавилон, перемігши своїх ворогів, еламітів. Він опинився у скруті. Ось що сказав йому радник. Багато років наш народ жив у великому достатку. Ваша величність споруджувала великі зрошувальні канали і могутні храми для богів. Зараз же, коли роботи завершено, людям, здається, нема на що жити. У робітників немає роботи, у торговців обмаль клієнтів. Землероби не можуть продавати вирощене, а в людей бракує золота, щоб купувати їжу. «Але куди поділось все те золото, що ми витратили на покращення життя міста?» – запитав цар. «Боюся», – відповів радник, – «що воно потрапило до рук кількох великих багатіїв з нашого міста. Воно миттю витекло з рук більшості нашого народу, як козяче молоко крізь сито. Коли потік золота зупинився, більшість мешканців Вавилона втратили заробіток. Деякий час цар думав, а потім запитав, чому так сталося, що золото отримало лише кілька людей? «Бо вони знають, як це робити», – відповів радник. «Не слід засуджувати людину за успіх, коли вона знає, як до нього діти». Справедливість забороняє забирати від людини зароблене чесно, щоб дати тому, в кого менший хист. Але чому тоді, запитав цар, всі люди не навчаться нагромаджувати золото, та самі не стануть багатими і успішними? Це цілком можливо, ваша світлості. То хто їх навчить? Жерці їм точно не зарядять, бо нічого не тямлять у зароблянні грошей. Раднику, хто в нашому місці краще за всіх знає, як заробляти гроші, поцікавився цар? Це питання ваша величності відповідає саме на себе. У кого найбільше багатство у Вавилоні? Влучно сказано, мій кмітливий раднику. Це Аркад. Він найбагатший у Вавилоні. Приведи на його завтра до мене. Наступного дня, як наказав цар, Аркад з'явився перед ним. стрункий і бадьорий, хоч йому вже було 70 років. Аркади, мовив цар, чи це правда, що ти найбагатший у Вавилоні? Так кажуть, ваша високості. І з цим ніхто не сперечається. Як тобі це вдалося? Користуватись нагодами, які трапляються усім жителям нашого прекрасного міста? І з чого ти починав? Лише з великого багання розбагатіти. Окрім цього, в мене нічого не було. Аркади, мовив далі цар, наше місто зараз у скруті, бо лише кілька людей знають, як заробляти багатство, тому все забирають собі. А решта мешканців навіть не тямить, як залишити в себе хоч якусь частку з того золота, що отримує». Моє бажання, щоб Вавилон був найбагатшим містом в світі. Для цього потрібно, щоб у ньому жило безліч заможних людей. Тож ми маємо вчити всіх мешканців набувати багатства. Скажи ж бо мені, Аркади, чи є якась у цій справі таємниця, чи можна цього навчитись? Це можливо, ваша величність. Того, що знає один, можна навчити інших. У царя засвітилися очі. Аркади, ти говориш мені слова, які я хочу чути. Чи можеш ти взяти на себе цю шлахетну справу? Чи зможеш передати свої знання у школі вчителям, які потім навчатимуть інших, доки не з'являться вдосталь тих, хто може навчати цих істин кожного достойного громадянина в моєму місті?» Аркад вклонився і відповів. «Я ваш скромний слуга і виконую ваші накази. Усі знання, що в мене є, я раду передам, щоб покращити життя моїм ближнім і зміцнити славу мого царя». Нехай добродій радник влаштує мені заняття сотнею чоловіків я навчу їх семи засобів, завдяки яким мій гаманець погладчав, хоча раніше худішого за мій годі було знайти у всьому Вавилоні». Через два тижні за наказом царя обрана сотня чоловіків зібрались у великий залі храму навчання та розсілась на кольорових кільцях півколо. Аркад сидів біля невеликої таблички, на якій стояла священна курилиця. Від неї йшов незвичний та приємний аромат. «Дивіться, ось найбагатший чоловік у Вавилоні прошепотів учень, штовхаючи ліктем свого сусіда, коли Аркад підвівся. Він лише людина, така сама, як ми!» Я, слухняний підданий нашого великого царя, почав Аркад. Стою перед вами, щоб услужити йому, адже колись був злиденним юнаком, що дуже прагнув золота. Я отримав знання, які допомогли мені його здобути, тож цар попросив мене поділитися з вами цією таємницею. Життя моє розпочалося скромно, у мене не було жодних переваг перед вами чи будь-ким іншим в Вавилоні. Першим прихистком мого скарбу став третій перетре... Тертий гаманець. Я його ненавидів, бо в ньому було порожньо, а тому він ні на що не годився. Я бажав, щоб він був повний та важкий, щоб у ньому дзенькали золоті монети. Я шукав усіх можливих засобів розбагатіти, зрештою знайшов всім. Вам, що зібрались тут переді мною, я поясню, чому суть цих семи засобів. Я їх раджу всім людям, що бажають мати багатство золота. Сім днів я розповідатиму вам про ці засоби». Слухайте, бо уважно, що я казатиму. Сперечайте зі мною про почуте, обговорюйте це між собою, глибоко засвоюйте ці уроки, щоб самим посіяти у своїх гаманцях зернята багатства. Спершу кожен із вас вчинить розумно, коли почне примрожувати власне багатство. Тоді, лише тоді матимете право навчити цих істин іншим». Простими словами, я навчу вас набивати гаманець грошима. Це перший крок до храму багатства. І ніхто до нього не добереться, якщо не стоятиме міцно ногами на першому щаблі. Розгляньмо перший засіб. Перший засіб – почни наповнювати свій гаманець грішми. Аркад звернувся до чоловіка, що в задумі сидів в другому ряду. «Друже мій, чим ти заробляєш на життя?» «Я писар», – відповів чоловік. «Вирізблюю тексти на глиняних табличках. Навіть такою працею я заробив свої перші мідяки, тому в тебе є така сама можливість здобути багатство». Потім Аркад мовив до чоловіка з червоним обличчям, що сидів ще далі. «Прошу, скажи на мені, чим ти заробляєш на хліб?» «Я м'ясник», – відповів чоловік. «Я купую кіс, яких вирощують селяни, ріжу їх та продаю м'ясо господиням, а шкури – зуттярам». Ти теж працюєш і заробляєш, тож у тебе є нагода дійти до успіху, що була і у мене. Так Аркат розпитав усіх чоловіків, щоб дізнатися, чим вони заробляють собі на життя. Завершивши, він мовив. А тепер, учні мої, ви бачите, що є багато ремесел і знань, якими люди заробляють монети. Кожен з них – це золотий потік, з якого робітник спрямовує частку до свого гаманця. А тому до ваших гаманців течуть потоки та потічки монет залежно від того, хто на що згадатен Згодні? Усі підтвердили, що так воно є. Коли так, продовжив Аркад, якщо кожен із вас вважає здобути своє багатство, чи не буде мудрим почати з того джерела багатства, що вже є у вас. І з цим Люд погодився. Відтак Аркад повернувся до скромного чоловіка, що назвався продавцем яєць. Якщо ти вибереш один зі своїх кошиків, і щоранку кластимеш в нього десяток яєць, а щовечора дістаматимеш дев'ять, що зрештою станеться? За деякий час він «Переповниться? Чому? Бо щодня я кладу в нього на одне яйце більше, ніж забираю», – Аркад повернувся до своїх учнів з усмішкою. «Чи є тут у когось худий гаманець?» Спершу чоловіки здивувались, потім почали сміятись, а врешті почали жартом махати гаманцями. «Добре», – продовжив Аркад, – «зараз я вам відкрию перший засіб від худого гаманця, що я його засвоїв». Робіть саме так, як я запропонував продавцеві яєць. Із кожних десяти монет, що кладете до гаманця, витрачайте лише дев'ять. Ваш гаманець одразу почне товщати, а його дедалі більша вага приємно відчуватиметься в руці та принесе задоволення душі. Не смійтесь з моїх слів через їхню простоту. Правда завжди проста. Я вам пообіцяв, що розкажу, як здобув своє багатство. Почав я саме з цього. У мене теж був той гаманець. Я проколинав його, бо там не було нічого, щоб задовільнити мої бажання». Одначе, коли я почав брати з нього лише дев'ять монет з десяти, він почав товщати. Так станеться і з вашими гаманцями. А тепер я розповім вам одну незвичну історію. Чому це так, я не знаю. Коли я перестав витрачати більше, ніж дев'ять десятих заробітку, моє життя не погіршило. Біднішим я не став, бо більше за деякий час монети мені давались легше, ніж до цього. Це, напевно, закон богів. Золото приходить легко до того, хто заощаджує і не витрачає частку заробленого». Через те золото гоминає того, у кого порожньо в гаманці. Чого ви бажаєте понад усе? Щоденного задоволення бажань, коштовностей, трохи прикрас, кращого одягу чи більше їжі, того, що швидко спливає і забувається? Або ж ви бажаєте мати у власності щось серйозне? Золото, землі, стада, товари чи вкладення, що дають дохід. Монети, які ви дістаєте з гаманця, приносять вам перше. Ті монети, що лишаються в гаманці, дадуть друге. Це, учні, мої перший засіб проти худого гаманця, що я його відкрив. З кожних десяти монет, що кладете в гаманець, витрачайте лише дев'ять. Обговоріться це між собою. Якщо хтось доведе, що це не так, скажіть мені про це завтра, коли знову зустрінемось. Другий засіб. Пильнуйте свої витрати. Дехто з вас, мої учні, питав таке. Як може людина залишити десяту частку заробленого, якщо навіть усього не вистачає на потрібні витрати? Так звернувся Аркад до учнів другого дня. «Скільки з вас мали худі гаманці вчора?» «Усі», – відповіли учні. «Проте ви не заробляєте однаково. Хтось заробляє більше за інших, у кого значно більші сім'ї, і все ж у всіх гаманцях однаково порожньо. Зараз відкрию вам незвичну істину про чоловіків та їхніх синів. Те, що ми називаємо нагальними витратами, завжди збільшується та дорівнює доходам, якщо ми не даємо цьому раду». Не плутайте нагальні витрати зі своїми бажаннями. Кожен із вас разом з своїми любими сім'ями має більше бажань, ніж може задовольнити ваш заробіток. Через те зароблені гроші йдуть на задоволення цих бажань, наскільки їх вистачає. А зрештою, чимало бажань лишаються незадоволені. На всіх людях лежить тягар, вони мають більше бажань, ніж можуть здійснити. Гадаєте, я можу задовольнити будь-яку свою примху через те, що багать Тій? Аж ніяк, мій час обмежений, обмежені мої сили, обмежена та відстань, на яку я можу подорожувати. Обмеженою є та їжа, що я можу їсти, обмежена те завзяття, з яким я можу насолоджуватись життям. Кажу вам, як бур'ян росте у полі, коли землероб лишає його коріння, так само буйно в людях зростають бажання, коли є можливість їх задовільнити. Ваших бажань сила селена, таких, що ви можете задовольнити обмаль. Ретельно вивчіть звички свого життя. Саме в них найчастіше з'являються витрати, що їх можна в розумний спосіб скоротити або від них відмовитись. Нехай вашим гаслом стануть слова 100% цінності від кожної витраченої монети. Тож напишіть на глиняній табличці все, на що хочете витрачати гроші. Оберіть потрібне, а також те, на що можливо витратити 9 десятих доходу. Викресліть решту та вважайте її лише частиною тієї безлічі бажань, що мають залишитись незадоволеними, і не жалкуйте за ними. Потім складіть бюджет нагальних витрат. Не чіпайте десятини, що поступово наповнює ваш гаманець. Нехай це буде виконанням вашого великого бажання. Працюйте з бюджетом, змінюйте його, щоб він ще більше вам допомагав. Хай він стане вашим першим помічником у наповненні гаманця. Після цих слів один з учнів, одягнений у червоно-золоте обрання, підвівся і промовив. «Я вільна людина і вважаю, що маю право насолоджуватись радощами життя. Через це я проти бюджетного рабства, що визначає, скільки та на що мені можна витрачати. Як на мене це позбавлює багатьох життєвих радощів і робить мене майже не кращим за в'ючного віслюка». На це Аркад відповів так. «Друже мій, хто визначатиме твій бюджет?» Я сам відповів суперечник. У такому разі, якби Віслюк складав свій бюджет, чи заніс би він туди коштовності, килими та важкі злитки золота? Ні, він переймався б сіном, зерном та... Бурдюком з водою для мандрівки в пустелю, мета твого бюджету допомогти наповнити гаманець грішми. Бюджет має допомогти отримувати нагальне та наскільки можливо задовільняти інші бажання. І з його допомогою можна справдити найзаповітніші бажання, бо він боронить їх від бажань. Приземлених бюджет, це наче яскраве світло в темній печері. Він показує, де в гаманці дірка допомагає залатати її, контролювати витрати задля наміченої приємної мети. Так ось, другий засіб від худого гаманця – складайте бюджет витрат, щоб було чим заплатити за потрібні речі, задоволення та варті того бажання, не витрачаючи понад дев'ять десятих заробітку. Третій засіб – нехай ваше золото множиться». І ось уже ваш гаманець стає дедалі важчим. Ви привчили себе залишати в ньому десятину з усього зарібку. Ви контролюєте витрати, щоб захистити зростання багатства. Далі розглянемо, як змусити накопичення працювати і збільшуватись. Мати монети в гаманці приємно, це вітрата для скупої душі. Але так вони нічого не приносять. Золото, яке ми відкладаємо з заробітку, це лише початок. Те, що воно нам заробить, дасть нам багатство, казав Аркад третього дня своїм учням. Отже, як змусити золото працювати? Мені не поталанило з першим вкладенням, бо я втратив все. Про це я розповім пізніше. Я зробив перше прибуткове вкладення, коли позичив гроші Агарові, що робив щити. Щороку для своєї справи він купував великими партіями бронзу. Коли в нього бракувало грошей, щоб розплатитися з купцями, він позичав у тих, хто мав злишком. Достойний був чоловік. Позичений він повертав з щедрим відсотком від продажу щитів. «Щоразу, коли я позичав йому гроші назад від Агара, я одержував ще й відсотки. Так збільшувався не лише мій статок, а й його дохідність. Найприємніше було, коли ці гроші повертались до мене в гаманець. Кажу вам, учні мої, багатство людини вимірюється не монетами в гаманці, багатство – це дохід, що людина створює. Це золотий потік, що постійно тече до гаманця та не дає йому порожніти». Про це мріє кожен, цього бажаєте ви, кожен з вас, доходу, що надходить, незалежно від того, ви працюєте чи подорожуєте. Я нагромадив величезні статки. Вони настільки великі, що мене називають найбагатшим чоловіком у Вавилоні. Мої позики Агарові – це перша спроба вкладати гроші вигідно. Здобувши мудрості від цього, я давав більше позик, робив більше вкладень у той час, як мій капітал зростав. Спочатку з кількох, а потім із багатьох джерел у мігаманець полився золотий потік багатства, яке я міг використовувати на розумні потреби за власним бажанням. Бачите, мої скромні заробітки породили армію золотих рабів. Кожен із них працював і заробляв мені більше золота. Працювали на мене вони, їхні діти та діти їхніх дітей, допоки спільним зусиллям вони не створили величезний дохід. «Золото прибуває швидко, коли розумно працює». Зараз я покажу вам це на прикладі. Один землероб після народження першого сина взяв 10 і від'яснив їх до лихваря і попросив закласти їх для сина, допоки йому не виповниться 20 років. Лихвар погодився і сказав, що дохід із цих монет становитиме четверту частку від їхньої вартості що 4 роки. Через те, що ця сума – Належатиме його синові, землероб попросив, щоб дохід додавався до основної суми. Коли хлопцеві виповнилося 20, землероб знову пішов до лихваря спитати про срібло. Той пояснив фермерові, що оскільки сума збільшувалась, завдяки складним відсоткам перші 10 монет вже перетворились на 30 з половиною. Землероб потішився від цього, а оскільки його синові поки не були потрібні монети, він залишив їх у лихваря. Коли синові виповнилося 50, батько вже відійшов в інший світ, але хвар виплатив синові 167 срібняків. Так, за 50 років вкладені гроші збільшились майже у 17 разів. Це третій засіб від худого гаманця – змусити працювати свої монети, щоб вони народжували інші. Худоба народжує молодняк, щоб приносити вам дохід нескінчений потік багатства, який литиметься у ваш гаманець. Четвертій засіб. оберігайте своє багатство від утрат. Невдача любить те, що блищить. Золото в гаманці потрібно ретельно оберігати, інакше його втратити, через те, що варто спочатку заощадити малі суми та навчитися їх захищати. Перш ніж боги довірять нам що збільше, так мовив Арка, четвертього дня до своїх учнів. Власників грошей спокушають можливості. Їм здається, що можна чимало заробити, вклавши в цілком пристойну справу – Часто так завзято вкладають друзі та родичі і просять долучитись. Перший слушний принцип – вкладання грошей, щоб основна сума не постраждала. Чи розумно жадати більшого заробітку, якщо ризикуєте втратити основну суму? Ні, кажу я вам. Покарання за ризик імовірна втрата грошей. Перш ніж попрощатись зі своїм скарбом, ретельно вивчайте кожну гарантію того, що скарб можна буде безпечно повернути». Нехай вас не збивають з пантелику мрії про швидке збагачення. Перш ніж позичити комусь гроші, впевніться, що він у змозі їх повернути, і поцікавтесь, чи повертав він у минулому, щоб ненароком не подарувати йому зароблене тяжкою працею. Перш ніж вкласти гроші в будь-що, дізнайтесь про можливу небезпеку». Зі своїм першим вкладенням я зазначив невдачі. Усе, що я оберігав і збирав протягом року, я довірив каменя Реві на ім'я Азмур. Він їхав до заморських країн і згодився купити мені в тірі коштовності у фінікійців. Згодом ми мали їх продати, а виторг поділити. Нагідники-фінікійці продали Азмурові скляні камінчики. Так я втратив свій скарб. Сьогодні досвід одразу підказав би мені, як це безглусто – доручати каменя реві купувати коштовності. Отже, ділюсь з вами порадою з власного досвіду. Не надто покладайтесь на свою мудрість, якщо вже вирішили ризикнути багатством і вкласти його в якусь справу. Набагато краще запитати тих, хто має досвід в отриманні зиску від грошей. Таку пораду вам дадуть безкоштовно, а за цінністю вона може дорівнювати тій сумі, що ви збираєтесь вкласти. Правду кажуть, така її цінність, якщо вона оберігає вас від втрат. Це четвертій засіб від худого гаманця. Він дуже важливий, бо захищає гаманець від збитків, коли в ньому вже досталь золота. Захищайте свій скарб від втрат. Вкладайте лише туди, де не спостраждає основна сума, де, якщо потрібно, її можна буде забрати, і де ви зможете отримати добрий відсоток. Питайте думки мудрих людей, прислухайтеся до порад тих, хто має досвід отримання прибутків від золота. Нехай ваша мудрість захистить ваш скарб від небезпечного вкладення. П'ятий засіб. Зробіть зі свого життя вигідне вкладення. Якщо чоловік відкладає 10 частин свого заробітку, щоб жити і насолоджуватись життям, і якщо якусь частину цієї суми він може перетворити на вигідне вкладення – не зашкодивши своєму добробутові, його багатство ростиме набагато швидше, так сказав Аркад своїм учням п'ятого дня. У Вавилоні надто багато чоловіків, що живуть зі своїми сім'ями в не своїх оселях. Вони платять вимогливим власникам щедру ренту за житло, в якому їхнім дружинам ніде вирощувати квіти, які тішать жіноче серце, а їхнім дітям ніде гратись, тож вони йдуть на брудній вулиці». Жодна сім'я не може жити повним життям, якщо в неї немає земельної ділянки, де діти можуть гратись на чистій землі, а жінка вирощувати не тільки квіти, а й різні корисні рослини, щоб ними годувати сім'ю. Радіє серце чоловіка, коли він куштує плоди із власних дерев і виноградної лизи. Власне господарство, за яким можна з гордістю доглядати, породжує в серці впевненість і додає сил в усіх справах. Тому раджу, щоб кожен чоловік мав житло для себе і родини». Мати власну домівку – це до снаги будь-якому чоловікові, сповненому шляхетних намірів. Хіба наш славетний цар не посунув стіни Вавилона так далеко, щоб в місті багато невикористаної землі, яку можна купити за доступні ціни?» Також кажу вам, учні мої, лихварі радо намагаються допомогти чоловікам, що шукають домівки та землю для своїх родин. Можете сміливо позичати в них, щоб заплатити каменяреві та будівникові за таку добру справу. Треба лише показати, що у вас самих є достатня частина суми, яку ви готові на це витратити. Коли вже дім споруджено, можна платити лихвареві так само регулярно, як і власникові житла, що ви наймали. Кожний платіж зменшуватиме ваш борг і за кілька років ви повністю виплатите позику. Тоді серце ваше зрадіє, бо ви матимете власне цінне майно, а платити будете лише податки нашому цареві. Ваша дружина частіше ходитиме до річки порати одіж і щоразу повертаючись приноситиме бурдюк з водою, щоб полити рослини – Боги дарують чимало благословень чоловікам, що мають у власні домівки. Знижуються витрати на життя. З'являється більше грошей на радощі та задоволення бажань. Це п'ятий засіб від худого гаманця. Майте власну домівку. Шостий засіб. Забезпечте дохід на майбутнє. Життя чоловіка тече з малку до старості. З тієї стежини ніхто не може звернути, якщо богини покличуть в інший світ передчасно. Тому я кажу, що чоловіку потреба створити належний дохід на майбутнє, коли скінчиться молодість та подбати про родину, якщо його з ними поряд не буде. Цей урок має навчити вас тримати гаманець повним, коли з часом ви не зможете багато заробляти. Так, з шорсткого дня мовив Аркад до учнів. Чоловік, який розуміючи закон багатства, постійно отримує надлишок – Має подумати про майбутнє, йому варто подбати, куди вкласти гроші, чи як створити запаси, які надійно існуватимуть багато років і зможуть дати дохід, коли настане той день, який він мудро передбачив. Убезпечити майбутнє можна по-різному. Чоловік може влаштовувати схованку та класти туди таємний скарб, але як не ховай, злодії все одно знайдуть. Через це такий спосіб я не раджу. Щоб подбати про майбутнє, можна купувати домівки і землі, якщо мудро обирати їх за корисністю та ціною подальшому вони не подешевшають. А дохід від їхнього використання чи продажу стане неабияку пригоді, можна позичити невелику суму лихвареві та регулярно її збільшувати. Отриманий дохід значно сприятиме її зростанню. Знаю я одного шивця на ім'я Ансан. Нещодавно він пояснив мені, що донедавна він щотижня протягом восьми років давав лихвареві два срібняки. Аж ось лихвар сказав, скільки грошей тепер має Ансан. І той дуже зрадів, усі його маленькі вклади разом з їхнім доходом за звичною ставкою, четвертою частиною їхньої вартості, що чотири роки тепер перетворились на тисячу сорок срібняків. Я його підбадьорив і закликав не зупинятися. Застосовуючи знання з арифметики, я показав йому, що за 12 років, якщо він і надалі даватиме лихвареві по два срібняки щотижня, той буде йому винен 4 тисячі монет. Цього буде з головою, щоб добре жити до скону. Звичайно, коли такий маленький...